Космічні апарати До космічних апаратів належать штучні супутники, автоматичні і пілотовані космічні кораблі, орбітальні та міжпланетні станції. Безпілотні космічні апарати, які обертаються навколо Землі, називаються штучними супутниками. Вони служать для спостережень за поверхнею планети, зв'язку, прогнозування погоди, чи як космічний телескоп Хаббла для дослідження всеспіту. Супутники оснащені різною апаратурою, зокрема, радіопередавачами, вимірювальними приладами, відеокамерами та комп'ютерами. Енергією для роботи приладів забезпечують сонячні батареї, які перетворюють сонячне світло на електрику. Роботи в космосі Космічні зонди – кораблі-роботи, призначені для вивчення інших планет. Установлена на них наукова апаратура передає зібрану інформацію на Землю по радіо. Зонд, призначений для дослідження поверхні планети, здійснює м'яку посадку за допомогою гальмівних двигунів чи за наявності атмосфери на парашутах. Пілотований корабель Першим космічним кораблем, який доставив людину на місяць, був «Аполлон-11» запущений в 1969 році. Згодом почали будувати орбітальні станції та космічні кораблі багаторазового використання. Пілотований корабель повинен мати на борту запас повітря, їжі та води, необхідний для підтримання життя екіпажу, який може проводити у космосі багато місяців. Запаси можна поповнювати за допомогою вантажних кораблів, які стикуються із пілотованим кораблем на орбіті. Завдяки цьому виникла можливість створити на орбіті постійні дослідницькі станції. Ракета-носій Щоб розігнати корабель до швидкості, потрібної для виходу на орбіту чи для польоту до інших планет, застосовують ракети-носії. Здебільшого вони складаються з трьох частин, так званих ступенів – коли один ступінь використає паливо, він відділяється і в роботу включається наступний. Іллюстрації Шлях у космос Космічні човники злітають як ракети, набираючи швидкість до 28 тисяч км на годину, а приземляються як літаки. Запущений у 1981 році у США космічний човник «Колумбія» був першим космічним апаратом багаторазового використання, який позбавив конструкторів необхідності будувати новий корабель для кожного запуску. Конструкція космічного човника «Колумбія». Головний паливний бак містить рідке паливо. Спорожнілий бак скидається і згоряє в щільних шарах атмосфери. Головний обтічник захищає корабель від перегрівання при вході, в щільні шари атмосфери, витримуючи температуру 1260 градусів Цельсія. На корпусі орбітального модуля змонтовано тепловий екран з тканини та керамічної плитки. Парні багаторазові ракетні твердопаливні бустери під час зльоту забезпечують тягу до 1,5 мільйонів кг. Парні двигуни «Обабіч хвоста» призначені для пілотування корабля на орбіті та під час спуску. Три головних ракетних двигуни. Через дві хвилини після старту бустери відстрілюються. Ще через шість хвилин відділяється головний паливний бак. Бустери приводнюються в океані, де їх відшукують і доправляють на сушу. Човник запускає на орбіту свій вантаж. У даному випадку – супутник. Під час запуску швидкість корабля відіграє вирішальну роль. Якщо вона занадто велика, супутник полетить у космос. Якщо ж занадто мала, він впаде на Землю. Перший штучний супутник Землі СРСР, запущений у 1957 році, перебував на орбіті 6 місяців. Автоматична станція «Луна-9» СРСР в 1966 році уперше здійснила посадку на Місяці. Ракета-носій «Аріан» Європейського космічного агентства вперше запущена в 1979 році.